Mondd meg Zarifának, hogy már autóban ülök, megyek a repülőtére, Szaid elé. Rögtön ráismert. Ősz volt, zömök, alacsony termetű, de így is vonzó. Az óra kicsit lefelé hajlott, az ála pedig, mint Zarifának, kicsit fölfelé kanyarodott, és a közepén ugyanolyan kis gödör volt.